Al-Hassib, die wese, wie voldoende is. Al-Hassib is daar die weese, wie ten volle bewus is van sy dina's. Wat voldoende is vir diegene, wat hom vertrouw, en wat sy dina's vir goed vir hulle, goeie en slechte dade. Het sy groot of klein dade, volgens sy weesheid en kennis. Al-Hassib is voldoende vir sy dina's, en hulle is nooit onafhankelijk van hom nie. In werkelijkheid kan hulle bestaan nie sonder hom begryp word nie. Geen bestaan is voldoende vir ander behalwe Allah Ta'ala nie. Op bevele van Allah Ta'ala word dinge, hy bestaan, gegin. Hy gee hulle continuïteit en gee hylle volmaagdheid. Moe nie dink dat Allah Ta'ala nie voldoende is vir daar die kind wie sy maa hom boorsoed en koester nie. Allah Ta'ala volstaan op hierdie manier dat hy die moeder geskip het. Die melk is in haar geskip. Die kind gelei het om die melk te drink en soveel liefde en deernis in die hart van die moeder vir die kind geskip het dat die moeder dit ophef en voed. Voldoendeheid word dus uiterlik dier hierdie middele bereik, maar in werklikheid is die skepper van hierdie middele Allah Ta'ala alleen. Die Imam Shafir Aqtali in sy laaste sekte die volgende gedig uiter, waarin hy verklaar het dat Al-Hasib vir hom voldoende is, Jy is genoeg vir my, in my hart besit ek net goeie gedachtes, aangaande ie, my goeie gedagtes aangaande ie is voldoende, aangezien ek ware liefde vir ie verkry het, gee ek nie om vir enige bekommernisse en probleme nie,